السلام على رسول الله وصلى الله على محمد الله عليه وسلم الله Draga bračo, normal osim koji su stariji, koji su malo umorni, ako bi mogli bi mlađi, malo da vama osjedu, jer od Boži poslanik, ali salatu sada, kada se sedi i zajedno, da se sedi u halki. Jer Boži poslanik, ali je sada, mi rekao da je tako čovjek bliži Allahom, rahmetu Allahom, milosti. Pa ako možete, malo vam osjedite, da ne Ne Ne, stari i mogu. Ja Možda je viso stariji. Ti, to. ti, vlađi, ti, svabogla, e, šta se tamo odpijesko? <laughs> Hledajte, jedva je sada. Jer ponikad, braći, čovjek može, priliku, um jedan srnen buži i poslanika, ali i sratu slavom, da ne sprovede i da ostanemo uskraćeni koristi onoga što smo spomenuti. Evo, uslikali smo se. <laughs> Možemo sad početi c'era su kratkom spomenti jedan hadis Allahu wa sallam koga zabilježio je Imam Ahmed u svom musnedu Imam At-Tabarani u svom djelu Al-Mu'jam Al-Awsat od Abu Zarra radijallahu ta'ala anhu Drago bracio Abu Zar radijallahu ta'ala anhu jedan poznat yashab pa tako naprenosi ove riječe Allaho od posanika alaihissalatu wasalam u, kojim, u kojima kaže Amarani khalili bi seba'in. Posanik alaihissalatu wasalam mi je ostavio u vasijet i naredio mi je sedam stvari. Znači od imamo da Allaho posanika alaihissalatu wasalam kao posanik da Allah subhanahu wa ta'ala ne se obraća jednom od svoje ashaba kako bi ga podučio tak komi kapoducio na koi način da živi na Dunjavku kako bude na Dunjavku kako bi sreo Allaha subhanahu wa ta'ala Allah dželle şanehu senim zadu ga pa zato dobro poslušajte ove kratke savjete Allahu poksanika sallallahu alejhi ve sellem taj دا ولين سيرتيني ودا بودي ام близьك سنيمو أن من هو دوني ولا انظر إلى من هو فوقي ان ريديومي تكلاو بيتانيو دنيالوك دا غلدا مونيه كو يسو اسكوت ميني دا نغلدا مونيه كو يسو ازناك ميني كو يسو بوغاتي كو مالاجه مله شانو عليه الصلاه والسلام دو دجاوة مرد بانسكيبزة فا مكر اني سؤدمني أكريني وأمرني ألا أسأل أحد الشيئة إن ريديوميه لن يكوغا نشت نبيتا لن يتكوك نتراجم نشت وأمرني أن أقول الحق وإن كان مرا إن ريديومي دا قوري مستنو فا مكروا نبيه لغورك وأمرني ألا يأخذني في الله لومة لائم إن ريديوميه دا سنبوهم رضي الله نيكوغا ومرني أن أأكثر من قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله فإن هنا من تحت كانزل العش إن رايو يدمنب إجو مرية لا حول ولا قوة إلا بالله يأس إدرزنس عش. ل سدم كركي صابة وال الله القسنيك صلى الله عليه سللم كك أب ز ر الله ت عن تكو إنما الرمزام الص يجلمة da sretnemo Allaha jala šanuhu, a da Allaha jala šanuhu bude salama zadovoljan. I znamo da je ovaj dunjaluk prolazan. I čovjek koliko god na njim uživio dugo, da će jednom doći trenutak kada će sa ovog dunjaluka otići. I da ćemo Allaha jala šanuhu polagati rčune za one stvari koje smo radi. Pa zato ćemo se kratko zadržati na ovim vasijetima Allahovog kusanika alihi salatu usma kako bi nešto toga spravilo u praksu i da se iša Allah i ta'ala sa tim okuristi. Pogledajte draga braću prvog savjeta. Kaže, naredio mi je Božnji posanjek, alaih salatu, alaih salam, šta? Bi hobbil me sakinu od donuvi minhom. Naredio mi je da volim sirotinju i da budem blizak sa njima. Draga braćo, čovjek na dunjaluku, ne sam to. Čovjek na dunjaluku treba da bude ponizan. I ne treba nikoga da gleda sa neke visine, jel tako? Zbog čega? Zato što niko od nas ne zna kakva su naša djeva. U stvari, da li su ona naša djela koja mi činimo, da li su ona primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer pogledaj, čovjek može dobavlja pet vakat namaza, da daje zekat, da posti, da daje sadaku. Međutim, znali li iko od ljudi koji su na dunjaluku ili koji su ikada bili na dunjaluku i koji će ikada, koji će posebiti na dunjaluku, da Allah jalašanu primi od, nje, od njih te namaz. Mi smo sada ovdje hvala Allahu jalašanu kranja nakšan namaz. Koliko ljudi u ovom mjestu gdje vi živite koji uopšte ne znaju za Allaha koji nisu istinski, iskreni Allahom i robavi koliko je pet muslimana međutim koji ne padaju Allahom na seđu, međutim pogledajte nas je Allahom odabro pa smo Allahom pali na seđu, međutim trebali da se dignemo i oholimo pred tog našeg ibadeta draga braćo mi ne znamo da li nam je Allahom i ovaj akšar namaz koji smo sada klanjali da li nam je Allahom primio i zato, jedan od islamskih činjaka kaže Kada bi znao da mi Allah djelala šanu primio samo jednu subhanallah koje sam izgovorio poželio bi da umri. Kada bi znao da mi Allah djelala šanu primio samo jednu subhanallah koje sam izgovorio poželio bi šta? Poželio bi da umrim. Međutim, mi, draga breću, ne znamo da mi Allah djelala šanu prijimio jednu subhanallah. Zatim čovjek, koliko god radi o dobrih dijela, da li zna kako će umrijet i na čemu će umrijet? Jer čovjek može šta? Može raditi čitav život, padati na sjeđu, čitav život, biti musliman. Međutim, da Allah je ga kazni radi nekog njegovog greha, da se pred njim, pred kraj njegovog života okrene i da počne raditi roša djela i da na tome umre. A ibret je za svakoga na čemu umre da dunjav. I zato pogledajte ovaj hadis. Hadis je že imam Bukhari muslim. Od Abdullahi ibn Mesaudara djelda otajla anhu. Ono. Ti kaže Boži posanik, ali i poselika, se na to zaista stanovnika, Zaista će neko od vas rati djela stanovnika djennata, dok između njega i djennata bude koliko? Bude pede. Pa će ga šta, prestić knjiga, pa će rati djela stanovnika djennama, pa će šta? Ući u djennam. A bit će koji će biti obrnuto. Čitav život će rati djela stanovnika djennama, dok između njega i djennama ne bude koliko? Pijedaj. Pa će i knjiga. Pa će šta? radi djela stanovnika djenneta. Pa će ući u djennet. Znači čovjek treba na ovom dunjaku da se trudi. Da se boji Allaha djelašanuhu. Da strahuje. Da se nada Allahu Allahu djelašanuhu milost. Međutim, ne smije da bude siguran. Da mu je Allah djelašanuh primio ono što on radi. U smislu da drugog omalovaži. Da drugog omalovažava. I zato, draga braća, kod nas nema. Da omalovažiš onoga koji je siroma. Onaj koji nema ne nešto puno danku zbog čega, zato što on može ući u djernati i biti u stanovnika djernata i Alla zašanu to vijećnosti dadni šta god on poželi, međutim dok ti možda kojem je Alla šanamu dao ti nešto na dnjalku, da Alla zašalom ponizi i da uđeš u džehannam i da budeš još u stanovnika. Džahnam. I zato draga reći pogledajte ovdje savjet, Allahu Husanika alahi salatu sala. Kako ove kratke riječi odgajaju Muslimane, odgajaju nas da napravimo razliku jedni među drugima. Pa kaže, naredio mi je Boži posanik, pasta, naredva od Allahovog posanika, da volim sirotinu, uodunuvim inhum, i da budem blizak sanima. To jeste da sjedim sa njima. Ne ono kad vidiš nega koji sirotinja, ili, ne, nego da budeš šta? Da budeš blizak sa njim. Pogledajte, draga braća drugog savjeta, kaže, i naredio mi je Boži posanika, da gledam onoga koji je ispod mene, a da ne gledam onoga koji je iznad mene. Ovo je pesad vezano nas u Dunjaloku. Allah Đalešanu je onda Dunjaloku, nekom je dao da je bogatiji, nekom je dao da je siromašniji i tako dalje. Na veliku žalost, većina naše svijeta, većina naših ljudi, većina muslimana danas, uvijek gledaju one što im je Allah Đalešanu dao, oni koji su iznadnji. I onda ljude počnu kukati. Kako nemam ovo, kako nemam ovo, kako nemam ovo. I zato mi često kažemo kako mi kukamo. Često kažemo kako naš narod kuka. Zbog čega dolazi to kukanje? Zbog čega dolazi to jadikovanje? Zato što ljudi gledaju one koji su sladnji, kojima Allah djelašanu da. Međutim, zamislite da ljudi gledaju one koji su spodnji, usirotini. Zamislite da ljudi gledaju one koji su bolesni. Pa čovjek vidi ovaj bolesan, međutim vidi sebe zdravog. Hvala Allah djelašanu. Vidi tamo neko dijete bolesno, da Allah djelašanu toga sačuva, a ti vidi šta? Ti vidiš tvoje dijete zdravo. Ti vidiš tamo nekoga nema šta jes, a ti ima šta jest, pa makar bilo suho glje da ljudi tako gledaju na i stvari, znači na sakoj noj blagodati, od Allaha djelala šanhu ljudi bi šučurali. Ljudi bi zahvaljivali Allahu subhanahu wa ta'ala i bili bi najzadovoljniji ljudi na dunjalu. Ne bi bilo zadovoljnije godnjega, međutim na veliko žalost. Pa na veliku žalost čak i koji dolazimo u jamiju koji slušamo Kur'an, koji slušamo sunnat Allahovu posanika alaihissalatu wasalam čije su nas zamese pa da pogledamo one koji su izdad nas kada je u pitanju dunjalu pa da počnemo kukat, kažemo kako se nema, kako se nema međutim, drago, obraću, taj metak što mi Allah djela šanohu dao to je se prolazno ko ste se bilježi ima muslim u solom sahibu danes radi Allah tjela da kaže Allahovu posanika sallalahu alaihissalam jetba ulmijita thalaf pa jer i Tnani ueba. Kaže meita kada čovjek umre, prate ga tri stvari, dvije se vraćaju, a jedna ostaje. Prati ga njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. Porodica i metak ostaju. A šta je to, vraćaju se. A šta je ono što ostaje sa njim na dunjalku, ostaju njegova djela. I zato ne trebamo dozvoliti da taj dunalku koji nam je Allažalmu dao i zato što je nekome dao više od toga da za nemarim Allahu Alasanu blagodat koji nam je Jer ovdje se dolazi on da čovjek za ne mariju Allahu Alasanu blagodat. I zato u drugom Hadisu, slična ome dijelu Hadisa. كي يظهر إلى جيمة مسلمة دبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال الله بسنك عليه الصلاة والسلام غدا يتوليك ويسو اسفد باس نمويت غدا توليك ويسو اسفد باس فإنه أجدر وألا تزدر نعمة الله عليكم يرتكوكت بولي يزا هوا الله في جلال شانه بلغة داتما إنيكت أمال الله في جلال شانه الله سبحانه وتعالى قال وإن تعد نعمة الله لا تحصوها أكو بي بديت برأي الله في بلغة داتي i zato pogledajte, blagodat vjeri što smo muslimani, što smo mu'mini, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, blagodat što je mi Allah jel lašanu dao zdravlje, blagodat Toga, blagodat ovoga, čovjeka da bi gledao ne bi mogao da izbroji se blagodati koje mi Allah jel lašanu dao. I zato, draga braću, treba čovjek da bude od koji što čuraju i zahvalju Allahu jel lašanu na blagodatima koji je dao, a ne oni koji jedekuju, jedekujemo kako se nema, ovo kako se nema, ovo kako se nema ovo. Međutim, kažemo, ako poslušamo Hadis i savjet Allahu Posanika alahi salatu wasalam, nećemo jedekovati i bit ćemo oni koji zahvaraju Allahu za na blogat. Treći savjet, jedna stvar koja je puno važna i bitna za nas, koja je mnogo važna i bitna za nas, a to je draga braća održavanje rodinskih veza. To je održavanje rodinskih veza čak i sa onima koji prekinu vezu sa tobom. Jer kaže ovdje, I naredio me da održavam rodinski vezu pa makar se one od mene okrenuli. je nije draga brać održavanja rodinskih veza da ti održavaš rodinskih veze sa nekim ko je dobar s tobom, ko te voli. Imaš amidžu, imaš babu, imaš majku on te voli. Idi sa njim održavaš rodinskih veze i kaže što je održavanje rodnijske veze. Normalno to je također održavanje rodnijske veze. Međutim pravo održavanje rodnijske veze kao što je došlo na jezik u Allahu poslanika pa Muhameda sallallahu alayhi wa sallam mm. jeste da spojiš vezu sa onim koji hoće s tobom da prekine vezu. Kao što izabdjeljujemo Buhariu sunan Sahih od Abu Hurajre radijallahu ta'ala anhu da Allahu posaljke pa alayhi salatu wa salam kaže: "Nijedan nije bil mukafi već je onaj koji je povezan kada mu nije održavanje rodbinskih veza da ih održavaš, nego održavanje rodbinskih veza kada frekinu sa tobom, da ih ti spojiš. Draga braćo, zato ovo je jedan u istinu kratki savjet od Allahu po salika alihi salatu salam, međutim koji ima veliko, veliko značaj. I zato pogledajte, ako počnemo govoriti o dobročinstvu prema roditeljima, o održavanju veza sa roditeljima i što znači u stvari dobročinstvo prema roditeljima. Nije dobročinstvo roditelja prema ratelima samo ono što mi mislimo da je dobročinstvo nego u Kur'anu i Sunnetu Allahu al-kusamika anih je došlo još mnogi drugi stvari koji su također o dobročinstva prema ratelima. I zapamte da Allah dželle u Kur'anu kada govori o dobročinstvu prema ratelima spominje odmah uz obožavanje Allaha dželle jednog jedino. Kada kaže Allah dželle šanu: "Vaqad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil validaini ihsana." Tvoj gospodar naredio da se sam ono obožava i da se prema roditeljima lijepo postupa. Pogledajte, spominje se prvo šta? Ubožavanje Allaha jednog jedinog, onda se poslije toga spominje odmah usto dobročinstvo, dobročinstvo prema roditeljima. I Allah posanih sallallahu aleyhi mu je rekao da nije da nije samo dobročinstvo, u smislu da nije samo dobročinstvo da roditelju da svom ocu da svoje majice činiš dobro, nego da činiš dobro i njihovim prijateljima. I oni i porodici njihovih prijatelja gase to takođe razmatra do pečiso pre marota kao što kaže božih poslanih alehijisalatu wasalam inna min abril birri silatu rajli ahli budi abieh baada an to baada an tola kao kazaj ste dobročinstvo dobročinstva kazaj ste dobročinstvo dobročinstva da održavaš vezu sa od prijatelja od tvog oca Znači netko je bio prijatelj sa tvojim ocem, tvoj umro, ti činiš dobro prema tom čovjeku. Umre taj čovjek, činiš dobročinstvo prema njegovoj poroci. To se smatra to dobro i to dobročinstvo činjenju prema tom čovjeku ili prema njegovoj porodci smatra dobročinstvo prema tvojim, prema ocu. Znači tako je došlo na jeziku Allahu Oposanika Muhammada Sallallahu Allahu alahi Zati kaže Abu Zaradije Allah ta'ala anhu inareediuma Allahu poslanik alayhi salatu wa salam alla asala ahadan shay'a inareediuma idaniku ga nishtane pita nareediumie da odudi netrazim dunjaru znači početku smo govorili spomenuli znači čovjek ne treba da bude odanik koji traži jel musliman ko što kaže božji poslanik alayhi salatu wa salam gornja ruka je bolja od donje ruke gornja ruka to ruka koja mora doje. i zato čovjek musliman, sniman u kom slučaj ne može biti škrt. čovjek musliman, sniman ni u koomm ne može biti škrt i zato kaže Allaho pos salnika ne salato salam va i jakušoh fa inna na šha kad man mankanja kaljako i čuvajte se šktosti i škertosti u propastla one koji su bili prija vas. i zato pogledajte koliko a u kur'anu Koliki broj ajeta govori u udjeljivanju na Allahovu djelnašanomu putu. I zato imamo među ashabima Allahovog poslanika salatu wasalam koji bi kada bi zatrebali kada bi bila neka bitka, kada bi Allahov poslanika salatu wasalam spremao neku bitku koji bi udjelili pola svog metka. Koji bi pola svog metka što imaju udjelili. Bilo je među njima oni koji bi čitav svoj metak, sve što imaju, šta udjelili bi i dali bi ko sadako. A ostavili bi samo ono što imaju na sebi odjeće, onu u kuću da ima dže prespavati, hrane da ima za taj dan, dva, tri, a sve ostalo što ima, ima auto, ima ovo, ima ušteđenje, sve bi to udjelio na Allahom, djel putu. I draga braću, ne bi razmišljali, ko što mi danas razmišljamo kako ćemo sljedeće godine, kako ćemo posljednije godine, nego imali su oslonca na Allahom, djel našanom i sad to vam znači ruka, Allah govori o vrijednosti davanja i udjelivanja na Allah'u put. I kaže vam, to je jedna posebna tema u kojoj ima mnogo ajta i mnogo hadisa Allah'u u sallallahu sallalahu pa, alihi wa ali u svakom slučaju ovdje namjera da čovjek ne smije svoje srce da veže za Dunjaluk i nijekom slučaju da bude od one koji će tražiti, tražiti i pitati ljude taj ta dunjalu. I onda kaže, وَأَمَرَنِ أَن أَكُولَ حَقَّ وَإِكَانُ مُرَّنِ i naredio mi da govorim istinu, pa makar ta istina bila gorka. Draga braćo, Allahu poslaniku alejhi salatu vesselamu upitano laže. Da li čovjek može da laže? Preko Allaha poslanika sallallahu alejhi vesselam, "Al-mu'min la yakzim, mu'min nalaže. yazjib." Al-mu'min la yakzim, mu'min nalaže, Muslima ne i muslima ne može da slaži. I zato čovjek uvijek mora da govori istinu. Čak i kada upitam njegov odnos prema nevjernici, Znači, ne može, ko što danas ljudi kažu, oni je nevjerniki, oni su nevjernici, može, mogu da im slažem. Ne, čovjek musliman nikada, draga braćo, ne može da slaže. I zato kaže ovdje, poslanika, ali i salato, sara, jeste savjet da govorimo istinu, pa makar da istina bila koruka. Makar ta istina bila dokaz protiv tebe. Međutim, musliman mora da bude iskren. I ne smije, draga braćo, da se dešava da musliman laže, da laže svom bratu muslimanu, da laž bude prisutna kod nas jer tako čovjek čovjek na primjer ne želi da njegovo dijete laže međutim ako vidi da mu babo laže i on će se kasnije naučiti da laže na primjer naučiš dijete da kaže ako me neko zove na telefonu reci babo nije kući može li to muslimanu da padne na pet može li musliman tako da se ponaša onaj koga odgaja Allahu poslanik sallallahu alejhi vesellem draga ga nešto tako ne može i ne smije ni u kom slučaju da se desi وامرني ان اقول الحق وان كان مرا ان ريديم يدغوريم استنو فماكرتا اسنا بيلاغورق اذا دعى ساويت الله لوصنيك عليه الصلاه والسلام يستدكاجا وامرني الا ياخذني في الله لو ولوات ان ريديم يدهسميم نيكغا نيكغا بواتي الله حق كاد والله طراب نسردي الله, الله جمشانو نسيميم نيكغا بواتي nego ono što mi kažemo, prvo je Allahu i hatur, a onda hatur drugi ljudi. I ne smije čovjek da da prednost. Znači, prednost nekom je drugom od Allahov i Javlašanu nad Allahom subhanahu wa ta'ala. Jer da ga braćuje manati i obaveze koje smo preuzeli. Dijele se na dvije vrste obaveze koje imaš prema Allahu i a drugo je obaveze prema ljudima. Obaveze prema Allahu dal jeste da obavljaš namas, da prije svega vjeruš Allahu dala šanu jedino, onako kao što je došlo u Kuranu sumnatu Allahu Husanika sallallahu. Zatim druga sar, od najbitnijih sar, jeste da obavljaš pet vakat namaza, koji što kaže Boži posanik alaisaratu salam, da prva sar za koju će čovjek polagati račun na sudnjem danu jeste namas. I zato pogledajte kako se mi čudimo kada primjer vidimo nekoga da ne posti. Međutim, Allah alasanu je posu u Kuranu na samo na jednom mjestu. Samo na jednom mjestu u Kur'anu se naređuje post, međutim namaz se naređuje preko 80 mjesta. Na preko 80 mjesta Allah dželle šanu obavljanje namaza. I zato čovjek nikom u slučaju ne smije raditi nikoga, šta ćemo reći ovaj kako će se ovaj ponijeti prema njemu da ne dobu propusti namaz, da ne klanja namaz onako kako Allah dželle šanu I mnoge druge obaveze, draga braćuka i mame, Allah subhanahu wa ta'ala naređuje. Dakle znači radi Allah subhanahu wa ta'ala čovjek ne smije i ne treba da osjeća straha. Jer samo ako ok se osjeti ko je njegov gospodar, ko je njegov stvoritel, koga je stvorio, znači na koji način nas ovdje. Na ovdje postoji. I zatim zadnja stvar kaže i na redi mi je Boži postanjik, a.s. na mnogo izgovara riječi zikra, a to su riječi wala hawla, wala kuvata, illa billah. Wala hawla, wala kuvata, illa billah. Jer kaže, one su ispod riznice arša. Za ovaj, normalno, u Kur'anu i je došlo mnogo ajeta i hadisa kojima se govori o vrijednosti zikra, o vrijednosti spominjanja Allaha. Međutim, ovdje imamo posebno ovaj zikra, to je izgovaranje, wala hawla, wala kuvvata illa billah. Šta znače reći, wala hawla, wala illa billah? Wala hawla, nema promjene, wala kuvvata, nema snage, illa billah, osim kod Allah osim sa Allah. I zato, draga braću, čovjek zna, da nema toga koji mu može donijeti sreću ako mu Allah dželle ne dozvoli sreću Da nema toga ako ićemo donijeti nesreću ako mu Allah šaluhu, tako ne želi. žali znači čovjek vjeruje da sve da sve dobro da sve zlo da je od Allaha subhanahu wa i zato se samo pouzdava i svoju stvar prepusti, pre, prepusti Allahu subhanahu wa taala so, uzda se samo Allah ovo znači ne to znači i zato čovjek treba sebe da namigne da ova jezik, drugi jezik, ljubi koji su došli su ljetu Allahovu posanika alihi salatu alih wassalam alih da ga da uči zato podlojte, čovjek nekada radi radi neki dunjavčki poslu međut i možete da zikri, možete da spomni subhanu Allah, alhamdulillah, Allah da izgovarava ova jezikri wala hawla, wala kuvata, illa billa jer čovjek u tom slučaju se uvijek sjeća Allah subhanahu wa ta'ala i draga mrače, mi znamo koliko mi znamo koja opasnost griha, da čovjek učini neki grih i treba da znamo da radi je nogrije ha čovjek može da ode u đavol da Allah dželbe šano sećo je zato boži posadi kalistra to sam jedno hadis kaže hadis je bilje je malo od som sunan inar rajula walmara walmara taamalu Biće u pokornosti, Allaho će lašanu, koliko se tine se na šestdeset godina. Zatim će, kaže Boži poslani, kada je u pitanju testament, kada je u pitanju vasijet, napraviti grešku odnosno namjerno izokrenuti, znači neće postupiti po šarijatu, znači kako, jer Allaho znači je objavio ajete u kojima se govori na koji način da se postupa kada je u pitanju testament, kada je u pitanju vasijeta. Jer ovo nasljedno pravo šarijatsko, znači koje se na naših prostorima do 50-ineke godine je bilo, po njemu postupalo, danas veliki broj ljudi koji ide u džami, u mu ništa ne zna. Ili čak kada im se kaže, tako je po šerijatu, tako je po šarijatu, on kaže, nije to bitno. Međutim, draga braća, to je postupanje suprotno Allahu za rašanu zakonu, to je jednenje i metka na haram način. I zato isto, kada je u pitanju vasijet, kada je u pitanju testament, to imaju propise. Naprimer, ne može čovjek da oporuči da u vasijac spomeni više od trećine sugi metka nego samo trećinu sugi metka može da da u neki hajl, znači u neki znači, da oporuči da se nešto sa tim metkom uradi znači je druga stvar, ne može čovjek svom nasljedniku da oporuči, znači naprimjer sin je nasljednik, ko nasljeđuje ne možeš ti oporučiti, ovo oporučujem da ide mojom sinu, ne može nego se testament ide nekome ko nije nasljednik znači ide nekom što ja znam koga ste ti volio pa s njemo ili, na primer, za džamiju, za ovu. Znači, kaže vam, može da bude samo trećina i metka, od ukupnog metka, i ne sviđa da bude nasljedniku. Međutim, ljudi danas to ne poznaju. I zato kaže Boži posljednik, ali salatu salam, da će uraditi grešku, znači, postup suprotno propisu Allaha, subhanahu wa ta'ala, kada je u pitanju testament. Znači, ponovno ponavljam hadis, zaista ću čovjek i žena biti u pokornosti Allahu zašanu koliko 60 godina zatim će kada im dođe znači smrt kada im se približi. Kada dođe vasijet, tu će napraviti grešku, tu će učiniti grih. Pa kaže Boži poslani sala to sam fete teđi bulahumenar pa će im žihan im poslati toba vezan. Znači obavezno žihanam će im poslati toba vezan. Znači pogledajte što znači jedan grih. Iako je čovjek toliko vremena provodio u Allahu Subhanahu wa ta'ala međutim kada čovjek učini takve grije, Učini dragova braćova. Čini slučajeva. Da malo čovjek nekada može da učini grihe iz ohorosti. On zna to. Svjestan je dobro. Nekoga opomeni, Međutim, on kaže ja to neću. Međutim, u velikom broju slučajeva musliman, mu'min učini grijeh u nekom gafletu. U nekom nehaji. Nije svjestan dobro toga. Međutim, kada čini je zikr. Kada spominješ <laughs> Allah <laughs> jala šanu. Ti su uvijek svišćan Allaha <laughs> jala šanu. Govori, izgovara, subhanallah. Ideš putem, govoriš, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, radiš nekih poslu, govoriš, ala havla, ala kuvata, ila le. Uvijek se sviestan allaha, djelala še'anu. I zato, draga vrać, u tom trenutku se pojavi neki haram. Izađe pre tebe neki haram. Kada upita neki haram koji može pogledat, svojim očima učiniti griv, ti pogledaš ili u prilici da pogledaš, pa se sjetiš allaha, djelala še'anu. Pa od stida, i stida prema allaha, djelala še'anu, ob Refineš nešto što je Allah dželle šanu zabrani. Međutim da se sefiš, Allaha subhanahu wa taala i zasediš salata dželle šanu, ili da uradiš svojom rukom, ili da uradiš svojom nogom i tako dalje. Dači to je draga braćo. To je draga braćo namjera i cilj zikra i spomnjanja Allaha dželle šanu. Nije spominjanje i činjenje zikra Allaha dželle šanu samo da izgovaraš neke riječi. Izgovaraš subhanallah, spanallah, spanuzmiješ Subhana, ili 1000 puta. <coughs> Međutim mi se sještam, nisi sještam toga kakve fayde od toga. Namjeraj to spominja Allah dželle šan. Da uvijek bude ješten Allah dželle šan. Da bude insistan Allah dželle šan u Da, da bude ješten tolišni si ti koliko si sičuša. I opet počev da čini da bude ješten pokora prema Allah dželle šan. Da breči gdje god dođe čovjek to Allah dželle šan zemlju. Čovjek kad u ne kuće, ne može da se ponaša kako hoće. E tako isto. Na Allah dželle šanu zemni se čovjek ne može ponašati osim kako je to ushodno sa Allahom, Allahom i zato čovjek prije se tu usjetiti Allahu i Allašanu veličini. Pa se sjeti Allahu i Allašanu rahmita. Pa se sjeti Allahu i Jalallašanu u kazne. Znači sve su to stvari, dragaću, koji nas odračaju učinjenje grije. I najvažniji je asar u Muslimana, kojim Allahšanu podario podariju dat vjeru. Koj mu podario blagu dat veri, da pa spospozna Allah Allašanu. Pa počeo praktikovati viru. Najvažnije mu da se kloni i Najvažnije mu je šta da se kloni griha. I ne pogledajte što kaže Boži poslalik a.s. I, I s ovim hadisom ćemo zaučititi ovo naš kratki savjet. A to je da kaže Boži poslalik a.s. Ako vam nešto zabranim, toga se klonite. Ako vam nešto naredim, učinite to koliko možete. Pogledajte ovdje što. Kaže Boži poslalik, ako vam nešto naredim, da činite urate koliko možete. Međutim, kada je u pitanju zabrano, Boži poslalik a.s. nije rekao klonite se koliko možete, nego je rekao fečite li ako vam nešto zabrani, onda se k toga klonite. Tu nema da se čovjek kloni malo. Nego mora potpuno da se kloni. Kada je u pitanju alkoholu, kada je u pitanju, da kažemo harami, koje čovjek čini svojim rukama, koje čini svojim jezikom, koje čini svojim muslima, koje čini svojim uhom, koje čini svojim pogledom, svojim rukama, svojim nogama, nema tu malo. Malo ću se kloniti, malo neću. Nego treba čovjek potpuno da se kloniti tih stvari koje Allah je naš Košto tebo posani ka se na tosa oporčuje muazinim oto mi smo će govorili tamo kas smo bilo kodjebraćja možli li su raspommen na taj vasjet, muaednim žabala. U svarim vasijatalaho posaninika ali i se na tosa muaazednim đbalu, a to je da mu kađe va ake wal maje Fa inna bil majeti i halla sahhatudlah i kloni se grješenja jer segrijšejem dolazi Allah vađšausržba. Jelčal, jelčal, jelčal, jelčal, jelčal, jelčal. ISo, i kroni se grejšenja, jer se grejšenja, dolazi Allaha jala šanuhu srlju. Morim da nasučini odni, koji se istinski, iskreno neboje Allaha jala šanuhu, i koji istinski, iskri nebojeći sredbeni su sunnata Allaha allahu alaihi wa sallam. Aku lukav mihada, vastakfirullah, da li valiku, vastakfirullah. Pa dobro vam. Ima li. Ima, ima. Međutim, prva stvar. Znači uopće je pravno šarijačko. Glasi ad dar u ratu to bihom Mahaborat da nužda dozvoljava ono što je zabranjen. Da nužda dozvoljava ono što je zabranjen. Tako da i lažu ovdje potpada po tu stvar. Znači čovjek može, kada je nužda, a nužda znači da je u pitanju njegov život da slaže. Znači ako dođe čovjek i kaže ti, na primjer, od tebe traži nešto, ako ga obavijestiš o isti, isti, isti, istinito ubiće te. Tebi je dozvoljeno u tom slučaju da slažeš. Tebi je dozvoljeno u tom slučaju da slažeš. Dođe ti želi da tu sme metak. Dozvoljeno da mu, mu slažeš. Ako ti sad im neću uzeti tvoje Međutim, u hadisu Božeg poslanika Adi Salatu Asa su došle stvari, a ja pretpostavljam da na to mislite, tri stvari u kojima je dozvoljeno lagati. Pa se kaže jedna od tih stvari jeste da čovjek slaže ženi, jedna od tih stvari jeste da čovjek slaže kako bi po pomirio dva muslimana, i treća u ratu. Međutim, ne misli se ovdje, po mišljenju velikog broja komentatora hadisa, laž u pravom smislu te Riječ laž. U da sad će i dođe ženi, on bio, na primjer, šta ja znam u ovdje, ona mu kaže, gdje se bio, kaže nešto skroz desetu. Ne, nego se misli da čovjek kaže neke, ono što se kod nas zove bijela laž, znači nešto što može biti dvosmisleno u znači. razumjete Na primjer, isto tako, kada čovjek da pomiri dva brata muslimana, da pomiri dva brata muslimana, Neće otići sada i da mu kaže, oni je rekao o tebi, to i to, on to nije rekao. Nego da kaže u smislu, on je ono koji ima lijepo kojima, govorio, liepo, liepo govorio o tebi. Možda biste nije lijepo nekada govorio o tebi, jel' tako? On moli Allaha djela šanu da ti oprosti. On moli i za tebe, Allaha djela šanu. On moli Allaha djela šanu za sve muslimane. Voli, mi nina valuminati ume kumun hisab. Jel' tako? Znači da mu tije stvari reku koje imaju dvosmisljeno značenje, tako bi ih pominio. Znači kada je Kaže vam da veliki broj učenjaka kaže da se odnosi na to. Znači nijekom slučaju da sada čeji dođe ženi, žena kaže gdje si bio i ti iz nekog čejifa kažeš, e, ja bio tu i tu, a ti ošte nisi bio. Ja sad uvojim lago učitavu. <gled> <gled> <gled> Moli Allah da te prosti. <gled> Molim Allah da ima prosti. Čitav sam ja zivot lago učitavu. Da da vrša da سارت للمجد قوافلنا وسمت بالعزم المنطلق وتخطو السير باقدام يروي الكون بكايهتنا تكنشر اصوات من مسارات لا تسمع لا تسمع تسمع نجمي المعتلي